În următoarele 30 de minute avem marele har și marele privilegiu din partea lui Dumnezeu să ascultăm la vestea cea bună a cuvântului Său sub forma unei mănânchi de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului nostru și Mântuitorul nostru Isus Hristos. Hotărât lucru că în 30 de minute nu vom acoperi toate aceste meditații în întregime. Meditațiile de astăzi, care sunt rezervate pentru lecțiunea C002, vor debuta cu citirea versetului 1 a capitolului 1, a epistole a lui Pavel către Corinteni, epistola asupra căreia am început meditațiile noastre cu prilejul lecțiunii precedente, când ne-am ocupat de partea introductivă de informații care au fost socotite ca necesare, de către întocmitorul acestor meditații, preotul Nicurită, să ne fie prezentate în vederea înțelegerii și cuprinderii mai profunde a adevărurilor pe care Dumnezeu a vrut să ni le transmită prin această epistolă a lui Pavel scrisă către Corinteni. Începând așadar cu lecțiunea de astăzi, ne vom relua obiceiul nostru ca la începutul fiecarei lecțiuni să prezentăm un episod apetisant. Să vedeți! Cu ani în urmă, sunt destui de mulți ani în urmă, pe când citeam odată textul de la 1 Corinteni capitolul 6, versetul 10, cu voia lui Dumnezeu o să ajungem curând acolo, dacă Dumnezeu îngăduie să mai fim pe pământ, și vom vedea ce spune tot versetul. Acum vreau doar să vă spun, să vă amintesc că acolo scrie că hoții, printre altele, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu de îndată ce am citit versetul acela, cuvântul Domnului mi-a arătat în plină lumină că sunt un hoț și un tâlhar și că dacă eu continui să rămân în starea aceasta, nu am parte de împărăția lui Dumnezeu. Vai de mine mi-am zis, păi tocmai asta vreau, de-aia m-am pocăit să am parte de împărăția lui Dumnezeu. Și atunci ce trebuie să fac? Uitați cum am găsit eu că sunt un hoț și când am să vă împărtășesc felul în care m-am găsit eu hoț și ce hoții făceam, nu știu câți dintre noi nu se vor fi găsind acolo. În sfârșit, faceți cum știți. În ce mă privește pe mine, mi-am făcut următoarea socoteală. Acum, dacă Dumnezeu este cel care m-a mântuit, nu este El acela care m-a izbăvit de păcatul sigării, de păcatul tutunului, de păcatul desfrâului, de păcatul jocurilor de noroc și atâtea altele care mi-ar fi ruinat venitul pe care trebuia să-l aduc în casă? Așa este... Eu mulțumesc lui Dumnezeu că nu am suferit de păcatele acestea pentru că mi-a făcut Harul să fiu născut într-o casă de credincioși unde nu se practicau astfel de lucruri și n-am apucat să le practic. Dar în firea mea veche ele sunt acolo și dacă nu am fost niciodată robit de aceste păcate și nu sunt robit nici astăzi, cui se datorește? Mie? Părinților? Nu! Domnului Iisus Hristos pentru că El este acela care a învins pe Satan la cruce și m-a eliberat de subrobia acestor păcate. Așadar, eu, dacă eram necredincios, aș fi cheltuit o sumă de bani cu țigările, o sumă de bani cu băutura, o sumă de bani cu jocurile de noroc, o sumă de bani cu o mie și una de alte lucruri, bani care astăzi îmi intră în buzunar. Este oare drept să-i folosesc eu, după buna mea plăcere, dacă banii aceștia sunt rezultatul eliberării Domnului Isus Hristos? Hotărât lucru că nu. Orice minte sănătoasă va recunoaște că acești bani îi am datorită lucrării Domnului. Domnul Isus Hristos a muncit, dacă vrei să spunem așa, pentru ei. El a murit la cruce, Am vins pe satana, a căpătat dreptul să mă elibereze de subrobia acestor păcate și acum banii aceștia de drept, se cuvin lui. Orice minte sănătoasă va raționa în felul acesta. Și mi-am zis atunci, oare am dat eu banii aceștia domnului pentru că el, el i-a câștigat și trebuie să aibă el? Oare am procedat eu așa? Și am găsit că niciodată nu-mi trecuse prin cap până atunci, ca banii aceștia, înainte să-i cheltuiesc, să merg cu ei înaintea Domnului și să-i spun Mulțumesc frumos, Doamne, că m-ai eliberat de păcatul tutunului al beției, al jocurilor de nou și toate acestea care mi ruinau și sănătatea fizică și veșnicia Acum, uite, îți mulțumesc că am banii aceștia, deja am gratuit tot ce mi-ai dat sănătatea trupului și veșnicia, acum banii aceștia vreau să-i cheltuiesc după cum ți se pare ție potrivit că ai tăi sunt. Și pentru că am găsit că n-am făcut așa, de atunci încolo am învățat să fac lucrul acesta ca să nu fiu hoț, pentru că hoț înseamnă să iei ceva ce nu e al tău. A cheltui acum, deci, banii aceștia care nu sunt ai mei, îi am ca rezultat al muncii Domnului Hristos. A cheltui banii aceștia fără să-l întreb pe el cum îi place lui, înseamnă hoție. Și de atunci m-am străduit atâta câtă lumină am avut și cât m-am priceput să pun banii aceștia la dispoziția lui pentru ca să nu mai fiu acuzat de hoție, de cugetul meu. Acum vreau să înțelegeți bine și următorul lucru zeciala care se dă pe la unele biserici și milostenia pe care o facem noi credincioșii în stânga și în dreapta nu au nimic comun cu banii aceștia. Să fim lămuriți? Nu poți să spui că ai dat zecială la biserică sau că ai făcut o milostenie și că cheltuind în felul acesta venitul tău nu mai ești hot. Nu, nu, aici este vorba de niște bani care nu sunt ai tăi, pe care Domnul Dumnezeu ți bagă în buzunar, pentru că El are o socoteală a Lui de făcut cu ei. După ce deci dai banii aceștia Domnului înapoi, te rogi Domnului și El te va învăța unde să-i dai. Bani să ai, că de dat e atâta nevoie să dai și în dreapta și în stânga pentru cauza Evangheliei Lui. După ce deci dai banii aceștia, după aceea, Vine rândul să te gândești la zeciuiala care trebuie să o dai la biserică și să mai faci milostenie într-o parte și într-alta. Căci zeciiala și dărnicia pe care le faci din niște bani furați nu este primită. Am spus, dacă faci zeciiala și dărnicia din banii aceștia care sunt ai Domnului, nu ai tăi, atunci ea nu va fi primită. Dăi i domnului banii aceștia pentru care putem zice în termenii noștri ca să înțelegem bine, el a muncit, adică el ne-a izbăvit, dă lui și apoi din ce ai câștigat, tu dai zeciuială și dărnicie. Am să vă mai spun ceva, cum de m-am hotărât să vă împărtășesc această experiență și să vă învăț și pe dumneavoastră din cele ce am învățat eu din scriptură, cum să fim scăpați de păcatul hoției. Am citit cu soția mea chiar în dimineața aceasta, la ora noastră de închinare, pentru că, am spus de multe ori, un credincios practică patru ocazii de rugăciune. El se roagă singur, se roagă apoi cu soția, se roagă apoi cu copiii și se roagă în public în adunări. Deci când am avut ora mea de închinare împreună cu soția, am citit noi undeva că o tânără oarbă adusese la biserică o sumă foarte mare de bani pentru capacitatea ei de a câștiga bani și a spus că banii aceștia dorește să-i dea în misiune pentru lucrarea domnului. Conducătorul adunării a privit-o puțin bănuitor și a întrebat-o fetițo, cum ai reușit tu să strângi atâția bani? Pentru că tu lucrezi destul de puțin și cu posibilitatea ta fără vedere nu poți să câștigi bani mulți. Știți ce a răspuns fata aceasta? A zis așa, frate, eu sunt oarbă și eu pot să lucrez și pe lumină și pot să lucrez și pe întuneric. Eu lucrez la plătit de coșuri. Eu nu am nevoie, deci, ca să aprind lumina. Și banii pe care aș fi cheltuit folosind lumina, i-am economisit deoparte și am adus și dau cu dragoste în lucrarea Domnului. Când am citit această... Mi-am adus aminte și de împrejurarea în care cuvântul Domnului mi-a descoperit că sunt hoți și tâlhar și că dacă am să continui în felul acesta, nu am parte de împărăția lui Dumnezeu, fraților și surorilor care ascultați aceste cuvinte, nu-i lucru de glumă. Asta nu vine nici de la fata aceea oarbă, nici de la mine. E scris în 1 Corinteni, capitolul 6, cu versetul 10, la care, după cum v-am spus, cu voia și ajutorul lui Dumnezeu vom ajunge în curând și cu meditațiile noastre, dacă Dumnezeu va îngădui să mai fim pe pământ atâta vreme și nu-l va trimite pe Domnul Iisus să-i răpească pe toți ai săi sau ne va trece pe noi prin experiența gropii de la mormânt. Am vrut să amintesc că acestea sunt cuvintele Domnului. Hoții nu pot să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Punct. Și stați dumneavoastră cu și cugetați, dacă nu cumva suntem hoți, sub aspectul sub care Dumnezeu mi-a descoperit cel puțin mie în ce mă privește pe mine. Vedeți și dumneavoastră ce are cuvântul acela de spus fiecăruia în parte și mai bine să-l luați de astăzi oricât detăios și neplăcut va apărea, pentru că astăzi vă puteți îndrepta, decât la urmă când va fi judecata care începe cu casa lui Dumnezeu să vă pomeniți că nu mai puteți îndrepta nimic. Se vede că tânăra aceasta credincioasă avea un cuget foarte sensibil întrucât Duhul Domnului i-a spus Uite, tu nu ai nevoie de lumină și banii aceștia nu-ți aparținție Dacă ai fi avut vedere ar fi trebuit să-i cheltuiești pe lumină Eu acum ți-am dat posibilitatea să lucrezi și fără lumină, fără curent electric Banii aceștia nu sunt ai tăi Și fata a fost foarte cuminte, i-a economisit și i-a dat în lucrarea Domnului încă o dată amintesc însă, aceștia nu fac parte nici din zeciuală, nici din milostenia pe care trebuie să o facem noi credincioși. Sunt bani speciali ai Domnului, asupra căruia trebuie să cerem de fiecare dată când îi avem înțelepciune, lumină și călăuzire și să-l întrebăm, Doamne, sunt ai Tăi, unde vrei să-i dai? Și după ce am dat banii aceștia Domnului, după aceea începem să ne uităm în salariul nostru, în venitul nostru, ce zeciuală putem să facem, ce milostenie și așa mai departe. Parte. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, mulțumim pentru cuvântul Tău pe care ni l-ai pus la dispoziție și astăzi. Mulțumim că iacă ne faci cunoscut, că noi nu putem să trăim așa după cum vrem noi, ci dacă am fost izbăviți de Tine, ție-ți datorăm, Doamne, tot ceea ce ne-ai dat. Îți mulțumim că ne-ai eliberat și deja... Avem absolut gratuit sănătatea pe care ne-ai dat-o, Doamne, fără să ne mai afumăm plămânii cu tutunul, fără să ne mai îmbolnăvim ficatul și tot organismul cu băutura, fără să ne mai pierdem nopțile la jocurile de noroc unde să fim disperați că am pierdut totul. Deja ne-ai dat pace, ne-ai dat bucurie, ne-ai dat sănătate Ajută-ne acum, Doamne, ca celelalte lucruri pe care le avem Cum sunt banii, să-ți dăm înapoi și cu multă bucurie, Doamne Să învățăm să te întrebăm cum vrei tu să-i folosești Pentru că sunt ai tăi și să-ți dăm cu toată dragostea și bucuria Binecuvântează, te rugăm frumos, ascultarea acestui mesaj Cercetează-ne foarte mult în direcția aceasta Și ajută-ne, Doamne, să-ți mulțumim nu numai cu gura Ci cu fapta și să facem lucrul Asta, pentru binecuvântarea numelui tău, pentru slava numelui tău acum și în veci de veci. Amin. Și mi-a adus lumina mântuit minunate și mi-a-nbogățit viața cu bămâne măsurat Crește în mine zilni, focul dragostei divine. Cine necurmat mă suie de la bine spre mai bine. Apropiindu-ne acum de cuvântul lui Dumnezeu, haideți să dăm citire versetului 1 al capitolului 1 al întâiei epistole a lui Pavel către Corinteni, care astfel glăsuiește. Pavel, chemat să fie apostol al lui Isus Hristos prin voia lui Dumnezeu și fratele sostem. Ne începem meditațiile asupra acestei epistole prin a mulțumi lui Dumnezeu pentru harul de care ne-a făcut parte, ca să ne putem apropia de această sfântă epistolă, scriptură dumnezească, prin care primim lumină și putere ca să pășim mai departe pe calea vieții celei noi. Deschide-te inimă, trezește-te minte ca să primiți adevărul veșnic spre slava lui Dumnezeu. Pavel Chemat să fie apostol al lui Isus Hristos prin voia lui Dumnezeu și fratele Sosten. Cine cheamă aici? Dumnezeu. Pentru ce cheamă? Pentru împlinirea lucrării lui. Eu chem de la răsărit o pasăre de pradă dintr-o țară depărtată, un om ca să împlinească planurile mele, zice Domnul la Isaia 46, cu versetul 11. Numai celui chemat i se spune ce are de făcut și i se dă ceea ce îi trebuie pentru împlinirea lucrării la care este chemat. Cum zice și Sfântul Ioan Gură de Aur, totul este al celui ce cheamă și nimic al celui chemat, afară numai de ascultare și supunere. Pe cine cheamă Dumnezeu în lucrarea sa, răspunsul vine de la sine. Numai pe cei care au primit chemarea la pocăință mai întâi, pe cei care, prin credință, au primit pe Domnul Iisus ca mântuitor al lor personal, pe cei care au fost născuți din nou. În lucrarea sa, Dumnezeu cheamă numai făpturi noi. El nu are nicio legătură cu omul nenăscut din nou, oricât de învățat și talentat ar fi. Aceasta e rânduiala noului legământ al Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, legământ al lui Dumnezeu făcut în Domnul nostru și Mântuitorul nostru Isus Hristos și lucrat în noi prin Duhul Său Cel Sfânt. Sfântul Apostol Pavel a fost chemat în slujba apostoliei numai după ce a primit chemarea de pe drumul Damascului, adică după ce a devenit un om nou un copil al lui Dumnezeu născut din nou prin credința în Isus Hristos și umplut cu Duhul Sfânt, așa cum se vede la faptele apostolilor, capitolul 9, unde se istorisește întoarcerea lui la Dumnezeu. Odată cu întoarcerea lui la Dumnezeu și-a schimbat și numele, Pavel e numele lui cel nou și înseamnă mic sau smerit. Numai smerenia este chemată să împlinească lucrarea lui Dumnezeu pe pământ. Chemații lui Dumnezeu se cunosc, ei sunt deosebiți de restul oamenilor prin trăirea și lucrarea lor. Oricine a primit chemarea la pocăință, orice om născut din nou, adică orice creștin adevărat, este și un chemat în lucrarea lui Dumnezeu după darul pe care l-a primit. Nu există niciun creștin în afara lucrării lui Dumnezeu, după cum nu există celulă în trup fără o slujbă a ei. Dragul meu care mă ascult, ești creștin? Să știi că nu există creștini din naștere și nici făcuți fără voia lor, ci numai aceia care în mod conștient au simțit? Nevoia de Domnul Isus Și l-au primit în mod strict personal Și de prin conștienți Ca mântuitor al lor Încheind legământ de bunăvoie cu el Că îi vor sluji până la moarte Ei sunt creștinii adevărați Cine este creștin în mod nemijlocit Este și un creștin chemat în lucrarea Evangheliei Domnul Isus n-are pe nimeni Fără slujbă în biserica sa Biserica este trupul lui și în acest trup orice mădular și orice celulă au de făcut câte ceva. Numai morții nu lucrează. Voia lui Dumnezeu este ca toți credincioșii săi să fie împreună lucrători cu el, pentru că numai cine lucrează trăiește. Versetul acesta îl amintește și pe Sosten, fratele Sosten. Acesta era din Corinth. Mai marele sinagogii, cum ni se arată la faptele 18 cu 17, și a devenit creștin în urma propovăduirii Evangheliei de către marele apostol Pavel și mai mult încă i-a devenit tovarăși de lucru. Sosten era prețuit de părintele său duhovnicesc după prețul pe care îl au și înaintea lui Dumnezeu, nu după situația lor din lume. Să învățăm prețuirea credincioșilor și a tuturor oamenilor după prețul lui Dumnezeu. Atunci nu vom greși în atitudinea noastră față de ei. În continuare, la versetul 2 de la 1 Corinteni, capitolul 1, Apostolul Pavel, în urarea sa, merge mai departe cu aceste cuvinte. Către Biserica lui Dumnezeu, care este în Corin către cei ce au fost sfințiți în Hristos Isus, chemați să fie sfinți și către toți cei ce cheamă în vreun loc numele lui Hristos, Domnul lor și al nostru. Dragii mei, este bine și de folos pentru noi să știm precis cui se adresează Sfântul Apostol Pavel în epistolele sale, căci în felul acesta putem cunoaște adevărul și numai așa putem avea o orientare dreaptă. Aceste epistole sfinte, ca toate celelalte epistole din Noul Testament, ale altor autori sfinți, sunt adresate numai bisericii Domnului Isus Hristos, numai credincioșilor săi. Am ținut să facem această precizare ca să nu trecem cu ușurință peste cele citite dacă suntem credincioși. Spune aici către biserica lui Dumnezeu care este în Corint și apoi o să vedem mai departe că nu numai către cei ce sunt în Corint ci spune către toți cei ce cheamă în vreun loc numele lui Isus Hristos deci și peste noi care cerem numele lui Dumnezeu în locul acesta eu unde înregistrez și dumneavoastră unde ascultați deci această epistolă ni se adresează deopotrivă și nouă celor de astăzi către biserica lui Dumnezeu care este în Corint deci nu către lume se adresează Sfântul Apostol Pavel ci către biserica lui Dumnezeu în acest trup viu al lui Hristos nu intră nimic mort. Aici toate mădularele trebuie să fie unite, căci altfel nu-i cu putință viața trupului. Unde este viață, acolo este unire. Moartea desparte mădularele trupului. Cum zice și Sfântul Ioan Gure de Aur. Dacă biserica este a lui Dumnezeu, apoi ea este unită, adică este una și aceeași, nu numai în Corint, ci în întreaga lume. Numele de biserică nu este un nume de dezbinare sau împărțire, ci este nume de unire și de conglăsuire, încheiat citatul. Spune versetul apoi către cei ce au fost sfințiți în Hristos Iisus, chemați să fie sfinți. Iată un înțeles al cuvântului sfânt, este a fi pus deoparte. Sfânt este omul pus deoparte pentru Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu. Și dacă este pus deoparte pentru Dumnezeu, atunci Dumnezeu îl pregătește în toate privințele ca să fie la înălțimea acestei alegeri, adică îl curățește, îl luminează și îl umple de Duhul Sfânt ca să aibă o trăire deosebită de restul oamenilor. Cei care sunt sfinți în Hristos, despre care vorbește versetul de mai sus, sunt oamenii păcătoși care au primit de bunăvoie chemarea Domnului. Ei nu sunt drepți, dar au trecut de partea Domnului au acceptat să fie puși deoparte pentru el prin Domnul Iisus Hristos și din această clipă ei sunt lucrați de el ca să fie după chipul și asemănarea lui. Prima lucrare este deci nașterea din nou. Explicând ceea ce este sfințirea, Sfântul Ioan Gură de Aur în Omilia sa 1 la 1 Corinteni spune Și ce este sfințirea? Este baia renașterii de a doua Curățirea de păcate. A fi creștin înseamnă a fi sfânt, adică pus deoparte numai pentru Dumnezeu. Cine a trecut de partea lui Dumnezeu, acelea merge din treaptă în treaptă pe scara unei trăiri dumnezeiești. Dumnezeu care a început această lucrare în el o va duce la desăvârșire zi de zi. Un scriitor credincios renumit pentru sfințenia sa a fost rugat de cineva să scrie o lucrare despre sfințire, dar cu toate că a promis, după șase luni nu scrisese niciun rând. N-am început încă lucrarea, explica el, deși nu mi pot retrage promisiunea. Ca să vă spun drept, am făcut tot. Ce-am putut ca să scriu despre acest lucru, dar când privesc în inima mea, văd în ea atât de puțină sfințire, încât ceea ce a scrie despre asta, n-ar fi mai mult decât vorbire de papagal, așa că n-am avut curajul să o aștern pe hârtie. Frații mei, doresc mai bine să fiu sfânt decât să știu să scriu despre sfințenie. Să nu descurajăm însă, privind la slăbiciunile noastre, ci să reînnoim hotărârea de a fi mai alipiți de Domnul și El ne va desăvârși în fiecare zi. El face lucrarea, noi doar să rămânem în mâna Lui. Adevărat, zice Sfântul Ioan Gure de Aur, mântuirea prin credință nu este a voastră, căci nu voi v-ați apropiat cei din tâi, ci Dumnezeu care v-a chemat. Nici credința nu este a voastră întreagă, căci nu voi ați apucat mai înainte crezând, ci după ce ați fost chemați, ați crezut și ați ascultat. Către cei ce au fost sfințiți în Hristos Isus chemați să fie sfinți. Întâi am fost sfințiți, puși deoparte în Hristos prin răscumpărarea făcută pe care am primit-o prin credință, și apoi devenim în mod real drept nepriheniți, sfinți, prin lucrarea de sfințire pe care El o face în noi în fiecare zi prin Duhul Său Cel Sfânt. E necesar să fim bine lămuriți cu privire la acest adevăr, dar cum spuneam mereu, El o face cât îi dăm noi voie. Și apoi spune către toți cei ce cheamă în vreun loc numele lui Isus Hristos, Domnul lor și al nostru. Deci nu numai către biserica din Corint și nu numai pentru credincioșii de pe vremea aceea, ci pentru toți credincioșii din toate timpurile, deci și pentru noi, pentru noi care vorbim, pentru dumneavoastră care ascultați, pentru noi toți a fost scrisă această sfântă epistolă. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul pentru toți și ferice de cei care îl citesc, îl ascultă și se supun lui în orice vreme. Iată deci că avem motiv atât de serios și de hotărât să ascultăm cu toată luarea minte și meditațiile pe care Dumnezeu le-a inspirat preotul Nicuriță asupra acestei epistole. Pentru că atunci când Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu a îndemnat pe apostolul Pavel să scrie și i-a spus și ce să scrie, atunci ne-a avut în vedere și pe noi, pe mine care vă vorbesc și pe dumneavoastră care ascultați. Cu voia și ajutorul lui Dumnezeu abia așteptăm cu prilejul lecțiunii viitoare C003 să vedem ce mai are Dumnezeu să ne comunice din această carte scrisă special și direcționată către noi. Către mine care vorbesc și dumneavoastră care ascultați. Până atunci, cu prilejul încheierii c 002, doresc ca binecuvântările mari și minunate ale lui Dumnezeu să se odihnească peste toți cei care se deschid să le primească pentru slava lui Dumnezeu și fericirea noastră veșnică. Amin. Învață-mă s-ascult cuvântul Stăpânul meu prea bun. Chiar de s-ar desfica pământul Și fioros ar bate vântul să mă s-ascult